Playaundiko ezegunea bezalako sei garrantzitxutaude Euskal Autonomia erkidegoan. Lurralde osoaren euneko zero kakotxo geita irua baino ez dute hartzen padura edo ezegune hoiek, baina biodibertsitatearen euneko iruro geita marringuru biltzen dute euren baitan. Hala gaurkoan ezegunetako fauna eta flora espezien garapena Aztergailarriko butea bituek. jardunaldi horretan arrainak, landareak, apol azterkaria, sagusarrak eta nola ez hauek mehatzatzen bituzten espezie inbaditzaileak ere aztertuko bituzte. Alberto Luengo, Txingudiaiko etxeko ordezkariak esplikatu digu, playa hundin landare eta animalia inbaditzaileak kontrolatzeko aleginetan ari direla. De gente de campo de arrak, aipatzeko ba, hierba la pampa, bakaris eta beste batzuk eta bueno, igual la animalia, la fauna, ba, koipua eh? karraski bat da, ez da hemengoak eh, Amerikarrak ekerrik zituzen frantziarrek eduela bueno, de pila batzuk, eta poliki-poliki bueno, pila daukagu. Gaineraz daukar rapakariak, teantzari hiru umealdi edo irukamada ditu, zenbakiak edo kopuroa, hunda gorantz boi nabarmen. Eh? Eta ba, aregara, bueno, ba dena batean ba piskatorik, mm -hmm. daltzen ba, kentzeko edo frenatzeko. Edo. Dena dela, ekosistema horren mehatxu nagusia, beti bezala gizakia da, eta orain neurriak hartuko bituzte putzu eta eremu berriekin, playaundiko Hondiko Naturparkea ahonditzeko eli zurriarain teknikariak aitortu aitortudigunez, bertako espezieez gain bertan protagonista nagusiatiren diren egazti migratzailek ere eskertuko dute hori. Uda berri eta udazkenero 100ka espezieek atxen hartzen baitute bertan. Ba batzuk eh, sahara aurrian gelitzen dira eta beste batzuk sahara pasatzen dute. Eta gauda berrian berriz pasatzen dira, bere kumatze lekutara, gero urtian zehar daude gaztiak hemen gelditzen dianak urte usuan eta bertan kumatzen dutenak. E, ez egune honek garrantzi ba, mundiala dauka, ezta da? itza handiak dira eta potoloak baina bueno, egia da hemen Euskal Herrian ba, leku gutxi daudela olako eza eguneak, gainea daudenak ba, mehatxatuak hondia eta bueno, bakarrik plaia hondini Ikusita ba, daukagu aeroportua, daukagu ba, trena, daukagu iria gainean, dauzkagu kirolpista batzuk, eta bueno, naiko lan daukate gaztiak ba, hemen gelditzen, behintzat daukaguna mantendu behar dugu, eta saiatu bueno, e, bargea behori ba, ba handitzen ez da.